Oh. från Morgon till Talk Show med Janne Holmbom och Johanna Lind vid FN. funk little funky start sådär på fredagsfrälan. Hör ni, välkomna till Fredagsfranland. Alltså, vilket snöväder. Ja. Hammar man efter plovbilen så här på morgon då är det inte enkelt att komma i tid. Men jag klä precis in i radiostudion när jag hörde min egen signatur, så ja, jag får leva med det. Ja, det är lite kan man säga. Det är mitt livsberättelse på något sätt. The Story of My Life. Välkomna, nu kör vi. My cheese and I turn. På fredagsbrunstjänst Du lyssnar på fredagsbrallan Ja det gör du, här är Janne Holmbom Och vi säger grattis till Ester och Noah Som har namsta idag Ester, det är faktiskt Det bara blir ett vanligt barnnamn igen Eller ett flicknamn till nyfödda Det är fint, Ester Jag tänker alltid på Ester Williams Hon konstsimmerskan Det var min tids Ester och sen temadagen för idag det är världsbackupdagen. Ja, hur många av oss har inte fått information förlorad på grund av kraschade hårdiskar eller att vi helt enkelt inte hittat tillbaka till den information som vi är helt övertygade om att vi har skapat. Där uppmärksammas idag vikten av att göra säkerhetskopior, att backa upp. Och så re, höj... Res, vad säger man? Lyft höger hand och upprepa för mig. Jag svär högtidigt den 31 mars att göra en säkerhetskopia av alla dokument och värdefulla minnen. Jag behöver! Amen, eller whatever. Ja, eh, ah, det där. Det finns ganska bra lösningar, så att, eh, det är synd om massa fotografier, familjefotografier och sånt försvinner. Använd molnet kanske man ska säga. Det är väl en bra grej. Jag vet, inte, jag vet inte. Jag känner inte till så där mycket om mål Men en som kanske går på moln de här dagarna det är Johanna Lind som, ja, som ni hör inte är i studion idag. Men, men vi säger stort grattis till eh, eh, Johanna som har fått eh, blivit valt till ordförande i Jönköpingsdistriktet av Centerkvinnorna. Eh, grattis, de har verkligen valt rätt tjej Så jag tänker Med tanke på vädret idag Och, och vad du gillar och sådär Johanna Så tänker jag spela. jag spelar den här låten Och jag spelar den bara för dig Grattis hjärtat Snön faller och viner den Långt, långt till sommaren Snön faller och viner den Det blir mycket bättre sen. I väg med bilen genom flingorna Ingen vart Ingen vart Bara bort Snön faller och viner den Snön faller nog länge Har jag förtjänst Tänk minns du, när vi stack ifrån stånd som ett rövbar park. Lite i sommar från Hagas fest, när det regnade som näst. Vi gömde oss i skogen med katter och vin Ingen var, ingen var bara bort. Ser minst du minst du den minst du den sommare. Jag går in i bergväg efter bergväg Det är och en lägre än en, en båt Långt i sommar, långt i vår tänd en brasa och torka ditt hår. Bär av båten och lägg upp den på land. Snart ska vi se. Var vi vill. Nu lyssnar på Kledas Ja, genom Agnetta fältskog så var väl där en kanonlåt hon körade ju där tillsammans med Uffe Lundell denna guldklimp Hörni, idag så tänkte jag att jag skulle ta mer. och, och prata lite byggnader byggnadsverk eller byggnader och då tänker jag så att vi gör det lite som en quiz, eller ja quiz du kan, du kan själv sitta där nu. sitter där vid frukostbordet och trycker i dig kruska och kvarg och, och laktosfri Tobleron och allt vad det nu kan vara för någonting som man äter på morgonen så kan du fundera på, jag spelar en låt och den har jag på något sätt kopplat till en byggnad och det kanske du gör också. Och sen efteråt så snackar vi lite om byggnaden. Vi får se, här kommer första låten. Se om det funkar. Den kommer här nu. Jag såg i tidningen Att nu finns det en chans För mig att åka billigt utomlands Det är bra för mig Men synd om dig mot någon annan krist tar jag planet till Paris på tredagspralla. Ja, det gör det. Morgontid i Radio här i Hitsa 597,8. Som en byggd med mig, Janne Holm. Ja, det där var väl ingen hög oddsare i och för sig. Eh, för det var ju Ted Gärdestad med Eiffeltornet. och alltid att den är lite otäkten där, ungefär som den här polislåten. Every breath you take, som liksom är lite så här: stalker stalker eller vad det heter. Ja, det känns lite otäckt Men det handlar här handlar ju om Eiffeltornet och en, en fantastisk konstruktion egentligen hela. På något sätt en sån här. Den där tiden då man verkligen trodde att industrialism, industrialismen och tekniken kommer att liksom lösa och förbrödra alla människor. Den, den invigdes ju den 31 mars 1889 på världsutställningen i Paris. Faktiskt. Och den konstruerades, Ja man tror ju att det är Eiffel och det är klart att han var väl någon form av chefkonstruktör men det var framförallt ingenjörerna Korselin och och någonting sådär som, som gjorde den här. Men det som är lite sådär där en kuriosa är att i den här, den väger 10, 10 000 ton och ungefär 7 300 ton ut, av det utgörs av metallkonstruktion. Och det finns ungefär 12 000 järnbalkar som är sammanfogade med 2,5 miljoner svenska nitar. Visste du det? Jag tycker det är så främt. De här nitarna de tillverkades i Värmland på Borgviksbruk Med järn från Saxobruk i Värmland. Så att det som egentligen håller ihop hela den franska konstruktionen. Ja, det är svenskt stål. Verkligen. Eh, ja, det är, jag tycker det är lite främt. Det är en oerhört läckerskapelse och det var liksom så att tornet var själva entrén in till världsutställningen och man gick liksom under tornet så man, ni som sitter och funderar på om man ska bygga en sån här liten eh, ja, grindpalisad eller vad det kan heta hemma Ja, man kanske ska ha sikta på någonting sådär riktigt jag kommer ihåg när mina unga var små när man åkte. Eh, och så såg man så här kraftledningshistorier som skrek. Ej, tonet skrek man för att de tyckte de påminner mig. Men det här var ju något helt annat. Ja, men det var ju ganska lätt. Nu kommer det lite svårare, men jag kan ge er ett stalltips. Eh, nästa, nästa byggnad eller bygg, byggnadsverk har en koppling till Gustav Eiffel. Så fundera på det. Här kommer nästa låt. Between sundown's finish and midnight's broken tone, we ducked inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells of phones struck shadows in these sounds, seeming to be the child. Flashing for the warriors Whose strength is not to fight Flashing for the refugees On the unarmed road of flight And for each and every underdog soldier in the night And we gazed upon the chimes Of freedom flashing. In. Electric lights still struck like arrows Fired but worthy ones Condemned to drift or else be kept from drifting Tolling for the searching ones On their speechless seeking trail For the lonesome hearted lovers With two personal details And for each unharmful gentle soul Misplaced inside a jail And we gazed upon the chimes of freedom flashing it As we listen one last time And we watch with one last look Spillbound Wrung out plums and words Svaterpaterts ny bransch. Svaterpaterts bransch. Du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, det gör du? Och du har precis lyssnat på The Birds. Med Chimes of Freedom. Fridhetens klockor. Ja, frihet. Eiffel. Ja, men vi, vi förflyttar oss över det stora havet och hamnar i USA. Och i hamnen innan i New York. Där står hon frihetsgudinnan och det är faktiskt så att, att Gustav Eiffel han var inblandad på ett hörn där också för han var nämligen den som, som utformade själva stommen och det här gjorde han faktiskt innan Eiffeltornet, men själva skulpturen då, eller statyn eller vad man ska kalla det för det var August Bertoldi en en fransk eh, konstnär också som, som eh, gjorde själva statyn. Eh, jag vill minnas att han har eh, ganska nära tyska gränsen i Frankrike. Ett lejon uthuggit i, i ett, eh, ett berg eh, som är rätt läckert också. Ja, jag ska inte ta på det men jag för mig att det är så. Och sen själva sockan den ritades av eh, Richard Morris hand. Och statynen är faktiskt bara 46 meter, men socken i sig är en meter mer, den är 47 meter. Så det är därför den känns så oerhört stor. Ja, det är klart att den är stor. Jag menar, bara näsan på tanten är 1,45 meter, alltså 145 eller 146 centimeter till och med och den där det var så synnerligt med den där för den här det var ju en gåva till, till USA ifrån, ifrån franska staten och det var så synnerligt hur den där liksom man kan tänka man brukar säga att IKEA var liksom och Ingvar Kamprad var först med flatpack liksom, eller, men det här var ju också den var också väldigt snyggt konstruerade delar för att sen liksom kunna monteras på plats ja men det var frihetsgudinnan det är ju. Ja, det är en, en, verkligen ett landmärke eh, som man inte kan missa. Ja, kanske ett mera. Ett mera. Vad ska man säga? Ett, ett mera lokalt. Eller lokalt. Nationellt landmärke vet jag väl inte om det är egentligen heller. Men det är ett oerhört vackert byggnad. Och den är, den är vacker utanpå på, eh, kan man tycka. Men den är framförallt. Oerhört vacker inuti. Och inte minst om man gillar böcker. Här står det i Expressen att en biblioteksman vid universitetsbiblioteket i Lund har förstört böcker för 20 000 kronor för att hämnas för att han blev flyttad från utländska till svenska avdelningen. Det där var väl ändå ganska onödigt. Biblioteksman Malte Lindemann, son till Valfrid Lindemann. Ja det vill jag säga att det var onödigt för att jag äh, har förföljt mig hela tiden jag har varit på bibliotek. Har de förföljt mig? Ja de har förföljt mig där och det har haft satt upp stora skyltar med tyst. Till er säkert? Ja det vet jag inte om det är till mig precis men var man kom så stod det tyst. Och jag tycker om man går och muttrar lite för mig själv alltså, så ska det inte stå så här när man ska vara tyst. hela var tiden. Du blev så lömsk från början? Ja, jag blev lömsk från början. Jag, och jag, jag gick där och jag till viss inte vad skulle göra. så jag, Man måste ju hålla ordningen också så jag gick och det i alla fall. Jag hyschade så mycket, hysch, så att de fick hyffa. åt mig. Ja, det är inte roligt när det blir så. Nej, det där låter fel. Ja, nej, det är inte alls Nej, det var inte det, bara sen så... Då blev jag ju förflyttad som det stod i tidningen där jag ja, var ju inne på alltså förflyttat till den svenska avdelningen. Och jag hade ju mest hand om den vetenskapliga litteraturen och sådant, men det var inte bara det utan det var gärna litteratur också. Stod det och kom jag ihåg en gång, vet han. Ja nej det var alltså efter sen jag började förstöra böckerna då. Började jag, förstöra. jag började med att flytta om dem lite bara så de inte skulle hittas. Och då... Nu kommer jag ihåg hur eh, professor i litteraturhistoria, professor Olle Holmberg Han kom in där på sitt dagliga besök och sa eh, Goda, jag skulle vilja ha Två kärlek och en detektiv ja, Och, och då, eh, så, då fick han ju inte Utan då fick han två eh, detektiv och en kärlek istället för att det var jag som hade Ja nu, det var valsidigt skoj tyckte jag Sen började jag mitt marodörskap på det viset. Ja. Jag började försiktigt med att ändra lite på titlarna på en del böcker så att eh, det skulle komma fel så jag fick till exempel tre musketörerna. den här till tre muskeltäserna och då då kom den över på flickavdelningen HCBD 3BEB -E <här> och då, eh, då kom den över bland flickböckerna flickis och pojkböckis har vi olika av det Jo sen så började jag fingra på den här, uh, vad heter det nu igen, han som är på ön där, Robinson Crusoe. Mm. Den började jag ändra på, jag satt och raderade så jag kallade honom för Robinson Crusberg hela tiden och det var aldrig någon som kunde ta boken på allvar utan De satt och fnissade och blev de utkörda mm. ja. <laughs> ja, Så enkelt var det med det, det var i läsesalen Sen började jag klippa och klistra där och det var ett rent otroligt hanterande med böckerna, så bara. Jag till exempel, jag klippte sönder diktsamlingar, den första jag klippte sönder. Den första jag klippte sönder, det var Evert faktiskt, det var den här äh, tatueraren den klippte jag ner, jag klippte bort allting utom första och sista raden så det blev fröken får jag lov med elektricitet. <laughs> ja, ja, ja. Sen så, var sen började jag krypa in på detektivromanerna, ja Jag brukar vända på omslaget så när de slår upp böckerna så var först jag läste var det mördarens namn Ja, det var rätt åt i jävlarna tyckte jag ja. ja, och sen så förstörde jag en massa andra böcker på fullständigt ointressanta sätt <hållandet> You listen to the Friday brunch. Du lyssnar på fredagsbrunch. Ja det gör du. <laughs> och det där, det där Jag tycker det är lite synd man, man hör inte Lindemans ofta Nu mera på radion Men nu fick ni höra den i varje fall Eller en av Lindemännen eh, Och det var ju bibliotekarie Eller biblioteksman Malte Lindemann Fred Lindemans son till och med och ja, då kan man ju fundera på vilket bibliotek pratar vi om. Ja, i mitt fall så pratar vi om ett bibliotek i Stockholm. Det Stockholms stadsbibliotek som, som ligger i hörnet Odengatan, Sveavägen. Och det är en, en fantastisk byggnad. Alltså en rotunda och det, det är rätt intressant med just den där byggnaden. För arkitekten som ritade den, Gunnar Asplund. hade ja, det här var hans liksom... Eh, första verk in i, i funktionalismen. Sen, sen blev det bara funkisbyggnader för honom. Och den är ju den är liksom, rund inne också. Jag har alltid önskat med runda bokhyllor. Det är, man blir liksom omsluten av, av, av böcker. Och det är liksom en pump Fy och, och så, har, så har ni vägarna förbi och inte dugg inte så böcker så går jag ändå in och kollar in i lokalen. Alltså den är, ja, det, är det är faktiskt den, en byggnad utöver det vanliga. Jag gillar den stenhårt, verkligen. Eh, ska man säga något mer om den sådär? No, alltså den är ju, den, det har väl varit lite snack om den under åren så sådär och vad man, vad man tycker och så. Det är ju alltid så med... med där, där tycker och smak ska falla in så en del tycker att den är jättesnygg och andra tycker att den är ja, sådär och, och några kanske till och med tycker att den är urful men eh, det håller jag inte med ja det var Stadsbiblioteket i Stockholm eh, har ni alla rätt nu så snart har ni tjänat ihop 20% rabatt hos vilken valfri dagligår och handel, det kan man behöva de här dagarna äh, men nu, nu, nu drar vi iväg eh, nu drar vi iväg rejält eh, en bit bort Åh, oh, det här är verkligen en läcker byggnad. Wow! Och det här också, den här byggnaden som vi spelar musik om nu, den är också ett bevis på hur en oerhört attraktiv byggnad kan skapa attraktivitet och lyfta en hel ort. Ja, vi lyssnar. Här kommer låten. Efteråt så tar vi vad det är för byggnad. This boy who came to town Was cooler than the boys in all my crazy dreams All the problems I thought I had All but disappeared And he would always, always think of me first And we were writing the history books And we were so in love And there was this girl, she used to hang out I never saw anything, anyone No one so beautiful She would sit around and wait for the day to end. And she would offer herself as if she had nowhere else to go. And I didn't think nothing of it. And that's when my life went cold. And then she was now sleeping in your bed. And she was all over you. And then she was sleeping in my bed. such good things between us, and we threw them all away, just because this girl, she thought that she had something to say, and all the things that I'm now left with are scarred upon my mind, and I can't believe all these times I used to wait, and I never used to go out and show myself, cause I got everything I need, and you need to stop that now. that I was living up in a tree. I was waiting for things. I was waiting for things to come to me. When we were never in love, and we were never meant to be. All the things that you said, I don't hold you responsible. I needed to get myself together, and that's what I've gone and done. And that's what I've gone and. sael brunch del viernes. Så du lyssnar på fredagsfralla. Ja, och ni har precis så Guggenheim, uh, the thing things. Och ja, det var ju Guggenheim eller Guggenheim museet i Bilbao, en fant Fantastiskt byggnad. Alltså den är så organisk i, i, i sin kromade utförande rutnät. Det är som det, är som, det är som kvantfysik på något sätt framritar jag kan verkligen rekommendera att man går där längs med, med floden och så ser man den där byggnaden dyka upp det, alltså den är det är helt galet läckert och det är ju superläckert konstmuseum också eh, och det, det här är man brukar till och med prata om Bilbao-effekten där en, liksom, en accentuerad byggnad kan verkligen liksom skapa eh, tillväxt i en region och jag, jag vet inte hur många som besöker eh, Guggenheim varje år, men det är oerhört många som, som letar sig dit och som upptäcker Bilbao som man har fått egentligen omdanat hela eh, staden, man genomgått en stor stadsomhandling, tack vare det här fantastiska huset, Guggenheim museet i Bilbao, i Spanien. Okej, okay, okej, okay. ja men då så jag vet inte är det passande liksom att ha en grav med Ja men vi testar. Du lyssnar på fredagsfärlan. Ja, det gör du. Ja, ja, okej. Okay. Det här var väl kanske lite svårt, men håll med om att det var bra. Det här var den amerikanska bluesartisten Taj Mahal, som bland annat har lirat med Ray Coder en gång i tiden. Oh, Själv snabbt, lyssnar honom. Han är åtta i år idag, jag tror han lirar fortfarande jag vet inte riktigt men jag tror han spelar eh, gett ut många balla låtar i början väldigt mycket blues sen, sen lite mer karibiska toner och lite jazz och så här gav ut en ballbarnskiva dessutom en gång i tiden ja, en, en, en, en schysst artist att lyssna på men, men han, han delar ju namn med ett indiskt mausoleum för på om det är på hindi eller något sånt där så betyder Taj Mahal Palatsets krona, och det är ju ett mausoleum som ligger i Agra, eller Agra heter det, i eh, Indien. Och eh, Shah Jahan lät uppföra den för sin älsklingshustru Mumtaz Mahal. Ja, där ligger man ju där, alltså. De började bygga det där 1632 bara det, och, och sen var de klara 1643. Det är ganska snabbt med tanke på. Och Tarsmahal den är uppe på UNESCOs världsarvslista med motiveringen Ett universellt beundrat mästerverk bland världsarv. Eh, och faktiskt 2007 utsågs, utsågs Tarsmahal till ett av världens sju nya underverk. Jag har aldrig varit där. Jag slet gärna åka dit. Men jag är så rädd att jag blir dålig magen om jag åker till Indien. Man får ju vara försiktig med det. Hörrni, åh, ända ifrån Indien så flyger vi tillbaka till Sverige. Vi flyger tillbaka till Småland. Vi flyger tillbaka till Jönköpings län. Och vi landar ganska nära radiostudion faktiskt. Tro det eller ej. Och Jag vill ju göra det lite svårt så att Nästa låt är egentligen bara en, ska vi säga, en alliteration på vad vi egentligen ska visa vad det är för byggnad. Kaffet starkt och hett Ljuset har tvekat Ljuset vill inget. Men tvingas ändå Det är enkelt, det är rätt Gå ner för trappan I kallt sånger och magen. Där ner oss skogen Högt över havet och så vi alla trumpeterna. Är det kvätt Är skälen okej okay? Eller hatar du världen För tjonaste stund Är det en möjlighet Gå ner för trappan Håll dig i räcket Gå ut på trappan. Där har du sträckit Troppetar sig upp emot norr Du kan tacka Där kränger de framåt i vindarnas kast And I... Nu lyssnar på fredagsfrallan. Tranorna kommer och faktum är att jag såg mina första tranor förra år över Linnefors. I lördags kom de man hör dem när de trumpetar. De hade lite jobbigt för det var inte, fanns inte de här uppströmmarna så att de fick flyga rätt hårt faktiskt. Ja, jag vet inte hur de har det nu men... Vi hoppas att de, att de klarar sig. Det är klart att de gör, men det är lite tufft nu. Ja, Tran, Tranorna, Tran, Tranos statshus, självklart. Denna, denna, praktbyggnad här i, som ligger här i Tranos, Alldeles vid Svartån. Det är det är en liten pärla och en, också en sån där som, alltså, som, som, kan sätta en plats på kartan om man ska använda det så lite uttrycket. Den byggdes, eller ritades av arkitekterna Adrian Lagendal och Ivar Stål och uppfördes 52-53. Och den är faktiskt sedan 1996 oh, det här borde jag ha läst på eh, byggnadsminne. Det kan, ja men jag tror det var 96. Eh, och det är ju en, det är en, Den är pampig ut, utifrån men den är också oerhört pampig inuti. Eh, fläckvis en, en odur, odurlig byggnad att liksom bedriva verksamhet i, i med, med vad gäller restriktioner och sådana saker men också, också den här enormt stora hallen eh, som är, ja vi har faktiskt sjungit körsång där och det var ju väldigt väldigt läckert eh, men det som är riktigt fränt också det är det här som att utifrån in att man, man ser de här restriktionssalen då eller det som är fullmäktigesalen idag, de här oerhört uppåtsträvande fönster som, som är det tre stycken som liksom ramar in hela den där sessionssalen. Ah, den, är, den är läcker. Sen vill jag så att det fanns pengarna tog slut. Man skulle lägga ett koppartak men, men stålarna tog helt enkelt slut. Så man sa att nej, men då får vi lägga något plåttak. Men, men då hade man en insamling. Man salade helt enkelt in. Stålar för att kunna lägga ett koppartak och jag tror att det var så att var och en som bidrog med pengar till taket fick sitt namn ingraverat eller sin namnteckning rent av ingraverat i kopparna uppe på taket. Jag tror att det är så. Jag vill minnas att det var så. Eller så hittade jag på alltihopa. Ja, det får ni googla på. Eller jag googlar kan kanske inte göra heller. Men ni får fråga någon som var med. Hörrni, det börjar dra ihop sig. Vi, vi hinner bara. Ja, vi hinner knappt en till. Nej, men ska vi ta den här lilla söta visan? Den kan vi ta. Jag handlar det här om då? På Tal om klassiska byggnader. Mm. Talas om nyttan att bo i en stad Att centralisera är lösen idag Att trängas och stressa är tidens modell Men jag sjunger varje kväll Jag byter gärna Neonjus mot norrskenets brand Jag byter gärna bort höguts mot en stuga vid strand. Jag byter gärna bort stadens bekvämlighet mot en obekväm enslighet. Folk flyttar från landet och jobbar i stan. Och sliter de mycket så kanske de kan. Skaffa en stuga på landet en dag. Och därför så sjunger jag. Jag byter gärna Neonius mot norrskenets brand Jag byter gärna vårt höghus mot en stuga vid strand Jag byter gärna vårt stadens bekvämlighet Mot en obekväm Jag byter gärna i neonjus mot norrskenets brand Jag byter gärna bort högljus mot en stuga vid strand. Jag byter gärna bort stadens bekvämlighet Mot en obekväm enslighet You listen to the Du lyssnar på Tredagsprallan Ja, det är klart att vi avslutar men kanske det är i Sverige mest bebyggna byggnaden som finns, nämligen Friggeboden, den där byggnaden som har fått namn efter bostadsministern Birgit Friggebod som från början var bara man fick, utan fick bygga 10 kvadrat och numera är det 15 kvadrat och efter det har det kommit Atterfallshus och alltihopa. Men, men det är klart, ska man prata om byggnader som har påverkat oss svenskar mest av allt så är det väl kanske just Friggeboden som på något sätt bjuder på den frihet som vi alla strävar efter. Du har lyssnat på Fredagsfrallan. Jag heter Jan Holmbom. Sköt om dig. Ha riktigt trevlig helg. Fredagsfrallan. Morgon till i Torkshow med Jan Holmbom och Johanna Lind i FN. FN.